Заодно додамо, що коли після виходу в світ фільму «Молода гвардія» Євген Стахів, який у той час уже перебував в Америці, виступив у пресі зі спростуванням фальсифікації у фільмі і романі, по Донеччині почали ходити чутки, що Олег Кошовий не був розстріляний німцями, і що це він перебуває за океаном. Людина, чоловік... Батько. Отже, слово Євгенові Стахіву. Я дізнався, де живе дружина Степана Бандери, на Дальманштрасс 8, то була таємна квартира ОУН, про яку мало хто знав. Дружину Бандери Славу Опорівську, я знав ще зі студентського життя. Ми разом належали до Львівської студентської громади у 1938 році. Коли прийшов до неї на Дальманштрассе, вона відразу почала протестувати. Вона під наглядом гестапо, їй заборонено з будь-яким зустрічатися і говорити, «Тож не хоче через мене мати клопіт? Я не виходив. Хочу вам розповісти, що діється в Україні» що діється в а ви бачите мете Бандеру, перекажете. Питаю її, коли вона матиме зустріч. Може, завтра або позавтра, але вийдіть мені з кімнати, бо зараз має прийти офіцер гестапо. Я далі з нею сперечався, і тут дзвінок. Вона відчиняє двері. На порозі шарф, той самий, що обіцяв мені «Стахів, як я вас ще раз упіймаю, ви ніколи не вийдете з концтабору. Серце в мене впало, а він відразу... «Пане Стахів, що ви тут робите?» «Мій брат у криміналі», – кажу я. Приїхав до Берліна його відвідати. «О, то я вам можу допомогти? Я перекажу пані Бандері, коли ви з ним зустрінетесь». Я такого ж ніяк не чекав, що він зі мною так добре, приятельськи говоритиме. Просто зацепенів від здивування. А шарф зателефонуйте завтра, пані Бандеріо, о 12 годині. Вона матиме зустріч зі своїм чоловіком по-першій, та може і ви тоді зустрінетеся з братом. Я скоро вбираюся, чим душ спішу, до головної квартири гестапо, де шефом був Гіммлер. І там сиділи мій брат і Бандера. Треба було пройти гострий контроль. Гестапівці, що стояли на дверях, докладно записували хвилину, коли ти увійшов і куди йдеш. Спочатку я прийшов до шарфа. Його, до речі, весною 1943 року у Львові застрелив Маївський. Потім мене викликали на коридор. Там на лавці Степан Бандера говорив з дружиною. З другого боку були ми з братом. Посередині сидів Есесівець. Української він не вмів, тому просив говорити по-німецьки, але час від часу ми все-таки перекидалися в українською, і я розповів про терор, про арешти, про те, що ми почали війну проти німців. Бандера передав дружині брудну білизну, яку я мав забрати, бо там у комірці було сховано листи до лебедя. Я проте знав і мав завести листи адресатові. Коли ця книжка вже вийшла першим виданням, я отримала дуже несподіваного листа. З'ясувалося, що пані Галина Петренко Дружина товариша мого батька, з яким вони разом навчалися в Варшавському університеті, зустрічалася зі Степаном Бандерою. Я вирішила, що у з цього листа слід вставити в книжку і саме в цьому місці, бо розповідь іде про життя Бандери, коли його восени 1944 року звільнили з концтабору. Ви хотіли додаткових відомостей про Степана Бандеру. Не знаю, чи те, що я могла б подати, пригодиться вам для доповнення його портрета. Існує вже певна формула, і нема чого хитати в човна. Тим більше, що ми зустрічі припали на час, коли він вийшов з концтабору перед самим кінцем війни. Поразка Німеччини була очевидна. Але що прийде після того, ніхто не міг передбачити.